Salamu ala Rasulillah Falendrimet dhe levdrimet tona I takojnë vetëm Allahut të madhruar Ndërsa pa që edhe bekimet e ti Qofshin bi Muhamedin Alehi Salam të dërguarin e fundit Bi familin e tim, bi shokët Dhe gjithë ata që ndikin në rrugun e ti Delin e ditën e fundit të ksejbote Shikues të ndërruar Mirë se veni në emisionin ton të radhës Të cilë e kemi e mërtuar me titullin Në kërkim të adhurimit për mes dy emisioneve të kaluara, jemi munduar të vendosim një bazë stabile dhe të qëndruashme për të vazhduar u thimit tonë në këtë kërkim. Prandaj, sikur e kam sikur në emisionit e kaluara, kam dëshirë që aja e cila është thënë dhe të kaluaren, të shërbej si një bazë dhe themel stabil dhe i qëndruashme për të ratë që do të vendosim bite në të armën edhe kjo e mision i sotit me lehen e zotit nuk do të dalën nga dy ata që kanë kaluar maheret. Do të mundohem edhe sot me lehen e Allahot të madhruar që këtë që do të thëmë në vijem të shërben edhe kjo si një bazë e fuqeshme, stabile dhe e qëndrushme për të ndërtuar adhurimin tonë në Allahot dhe për të ndërtuar mbi këtë bazë tër atë që të të thejmë në, në vazhdim. Me këtë që të të thejmë i sot, plëcoat të rekënë që i artë, dhe me këtë përfundojmë një hyrje të domës doshme, të cilën duhet të akimi parasysh vazhdimisht gjatë uthimi tonë në vijim. Në emision në kaluar, kemi folur për raporte tonë me Allah, për në të shmërin e këtëre raporteve, Qëfar i karakterizën këto raporte? Kemi folir për qka në lidhën me Zotin, si duhet ne të pozicionohemi në raport me Zotin, si duhet t'i kuptujmë raporte tona me Zotin, e kështu me radhë. Para këti emisioni, kemi folir për të drejtët e Zotit. Andaj, kam betur edhe një pies të cilën po e vendasëm mirë, po e kuptuam drejtë, do të ndërtohet më vërtet pasoi mbi të një një ndërtesë, një pallat, një kështjellë fuqishme, stabile dhe e qëndrueshme që nuk do të rënë më asnjëherë. Prandaj, pasi që ajo që do të ndërtohet në vim është që ka të bëjë me adhurimin e Zotit, është shumë e ndihmshme dhe është shumë e shënd. Atëherë do mos do të kemi që të ndërtojmë një bazë të fuqishme dhe të qëndrueshme për të atë çë do të ndërtojmë në vim. Sot do të fillojmë emisionin ton me një hyrje e cila është në formë të pyetjes. Një pyetje e cila është nga pyetjet e shpeshta që trokasin në vesh të njerëzve. Kjo pyetje është e ndërlikuar nga njëra anë ndosë nga ana tjetër nuk është e rralë që njerëzit i abëjnë në vetës e tyre, i abëjnë të dishmive që ata mendojnë se përgjigje në këtë pytje e gjithësante këta. Këtë pytje nuk ka të baj me një shtritë të saktuar të shëqëris, asë me ndë një vel të saktuar të inteligencës. Për kondrazi, këtë pytje përshinë të gjithë ata që i bashkanë emri njeri do të të gjithë njëri panvarsisht a është i nivellit të lartë, intelektual apo është i nivellit më të ullët a është i pasur apo i varfur panvarsisht në cilën kohi jetan panvarsisht qka studion, qfar pozit e ka panvarsisht pozit e së ti intelektuale, pozit e së ti materiale, ekonomike, e kështumëradh të gjithë këta nuk përjaçtohen nga kjo pythje të gjithë të i brejnë kjo pythje të gjithë të janë të interesuar të adinë përgjigjin e drejt në kjo pythje mirë po disa për njerëzve e fshehin më tepër, nuk e shprehin disa mundon që tjetun kinë se as një hera nuk ka trokit në vesht e tyre kjo pythje e disa e disa për tyre e shprehin botërësht dhe vazhdimisht janë kërkim të të ksoj përgjigjeja Pse jemi krijuar? Qilë është shkaku i ardhjes tonë në këtë botë? Pse në krijoj Zoti? Ka jemi duke shku? Qilë është kuptimi real i kësaj jetë? A përfundon që dësen me vdekin? Apo u thimi vazhdanë? Ndërsa jetën e këtë botë është vetëm një stacion nga stacionet e nështë. Uthimit të njëriut drejt një caku të përcaktuar maherët Me këtë do të mirem i sëtë me lehen e Zotit Dhe do të bindemi në fund Se nuk do të kishim mundësi Që të filojmë uthimin ton në kërkim të adhurimit Nuk do të kishim mundësi që të ndërtojmë adhurimin ton Dhe i Allahu të madhruar E asë të kuptojmë drejt këtë adhurim po të anashkallonim këtë temë që të sot do të lasim për të. Dhe me këtë më ndoj se, plëtsuat një hyrje e rëndësishme që të kemi ma letë pastaj të kuptojmë atë e cila do të vijen e vijen. Andaj, preukupimi me të kaluarën, prej këh kam ardhë, kush jam unë, pse jam këtu unë, pëse jam kryuar, pëse kam ardh, dhe gjithashtu të interesuarit për të ardhmen, ka hëtë do të shkoj unë, qëka do të bëhet me mu, cilë është fundi u thimit tim, e kështu më radh, pa dyshim se, kjo interesim për të kaluarën dhe për të ardhmen, e veqen njëri nga kryeset e tjera. Pandaj, ajo që është e njërë për shtazët, për shambull, është saata e jetojnë momentin te shtazët nuk kanë interesim për të kaluarën por as nuk kanë planifikim për të ardhmen shtazët e jetojnë momentin dhe në atë moment që e jetojnë i ter shqetësimi i tyre është si t'i ja sigurojnë vetes atyre një ushqim të këndshëm një ngopje për një kohë të caktuar apo nëse kanë nevojë për pushim si të gjejnë një vend të rehatshëm dhe të qetë për të pushuar për këtë arsye nuk dim Se ka histori të shtazëve, qoftë të lojeve të tyre, apo të individove të tyre, e kështu më radhë, ma dje shtazët nuk janë të njora edhe për planifikim për të ardhmen. Kja është e veçanë vetëm për për njerion. Për këtë arsuje, panjohin e qëlimit të krimit, panjohin e përgjigjeve në pytje që i bëra me heret egzintensa njërzore hum të gjitha kuptimit. Egzisten se njëriut hum të gjitha kuptimet dhe në fund njëriut që rëditet dhe jo rral merë një fund trajik. Prandaj dhe si rjedhoj e kësaj mos njohjeje, nevojat e kafshve për ngrënje, pije dhe riprodhim bëhen qëlimi i vetëm i jetës njërzore dhe mendja me të cilin është daluar njëriun nga kryesat e tjera mbetet e fokusuar vetëm në këtë sfer të kufizuar. Kjo mendje që Zotë i me te e ka begatuar njëriun, nëse nuk del jashtë kësaj sferët e kufizuar, nëse nuk del jashtë kësaj sferët e kufizuar, nëse nuk miret me dish për tej kërkimit për ushqim, për tej kërkimit për pije, për tej angazhimit për jetën dhe botën materiale, atër pa dushim se kjo është një degradim i egrë i mendis dhe i arsyës njëriut me të cilë njeriu e ka fituar në derin dhe privilegjin të u dheqë këtë kosmos, të jetë i pari dhe të jetë i daluar nga të gjitha kryesat e tjera. Për këtë arsuja, njohja e qëllimit e kryimit, njohja e përgjigjës e drejt në pytin pëse jemi kryuar, pëse kemi ardhër këto, në mundësën që ta njohim rrugën e drejt e cilën e shpijet të gëzoti, e që kemi filluar të flasin për të maherët, por në anën tjetër edhe na mundson që mendjet dhe arsyeja tona dhe logjika jonë me cilën na ka begatuar Zoti dhe na ka dalluar nga tjerët me vërtet të marrin formën e duhur dhe të marrin angazhimin e duhur të kërkuar për tyre të dalin nga sfera e kufizuar në të cilat janë të lidhura dhe janë të rrethuara krijesat e tjera përveç përveç njerit Kjo pyjtë e si kur thash më heret, nuk është diqka ere. Nuk kemi ne duke zbulu diqka të cilën të tiret nuk e kanë ditur më heret. Do të thotë se kjo është më rëndësi, se kjo pyjtë e duhet që të kërkojmë përgjigje për te, se kjo është diqka që ka brendë dërgjegjin e gjithë njeriu e kështë mëral. Nëse i qasëm i sudimeve të më hershme, por edhe ta tyre të kësaj kohë. Do të bindemi se njerëzit vazhdimisht kanë qenë në kërkim të kësaj përgjigje. Ata vazhdimisht janë orvatur të gjejnë përgjigjen e duhur, e cila do jap të japë kuptim jetës së tyre, e cila do të ndihmojnë të dalin nga dilemat e shumta të cilat e rrethojnë njeriu gjatë jetës së tij. Prandaj njerëzit kanë qenë të unifikuar saj përket kësoj pythje. Mirë po, fatë këtësisht, kjo unifikim nuk i ka përsil pas taj edhe në rukëtimin e tyre drejt përgjigjës. E një fjall, edhepse njerëzit të gjith mendojnë, orvatën, përpjekën, mundohen që ta gjenë përgjigjën e këtë pythje, dhe brengë e tyre përgjetën një përgjigjën këto pythje, të cilat, i lansën në tushmëria brendshme njëriut, shpirët i ti brendshme nuk e lenë rahat, deri sa ta qëtësën këtë shpirët me përgjit e drejt, e përse të gjithë njerëzit janë të unifikuar në këtë, si kurse e të seka, përgjit e tyre dalojnë dalim të madhënë me zvete, dhe varsisht nga këndi që janë qasu njerëzit, dhe varsisht nga informata që i kanë përdorë, dhe burime që i kanë konsultuarë, Për të gjetur një përgjigje në këtë pyetje të rëndësishme, varësish nga Turkia ka ardhur edhe përgjigja e tyre. Allahu i madhruar në Kur'an flet për disa nga këto kategori njerëzish, të cilët kanë dhënë fallë përgjigje për jetën e tyre. Edhe pse kjo përgjigje nuk ka buruar nga një studim intelektual nuk ka buruar nga një sudim shkendësor, nuk ka buruar nga një mendim i pjekur, mirë pa është thënë vetëm sa për të thënë dhe shka. Aja që të cekët në Kur'an nuk është etëra që mundë themi se ka përshirë të gjitha ato mendime dhe përgjigje që ka thunë njerëzit në lidhe me këpjutje. Mirë pa Allahu Azogjel sa për ilustrim, ka për mendur disa nga këto përgjigje. Ne e dhe të përmendim përgjigjën kur anore, dhe dhe të mundohemi që pasaj të përmendim edhe disa nga përgjit e tjera, të njohora, në këtë ko, e pasaj të dalim edhe në përgjigjën ton, se qka thët islami për konceptin e jetës. Kër ka ar i dërguari Muhamedi a.s. në shoqerin e ti, dhe ka filluar t'i fëtëj njerëzit në fene pasër të Allahut, ka filluar që timësën njerëzit për qëlimin e kryimit, timësën njerëzit se jetën e këtë bot nuk është fundi, mirë po kjo është stacion i njëllëtimi më të gjatë. Atër një grupë njerëzish kanë dalë dhe kanë thënë se e të rjeta që e jetojmë ne nuk është dishtjetër përvecë se ushqim dhe pje. Dhe ne në shkatëronë vetëm koha. Do të të Kalimi i ditve dhe i natës është ajë që e hargjen jetën tonë dhe me përfundimin e jetës tonë përfundon gjdo se. Kështë ata e shfaqëm duke menduar se jetën e këtë botë është rasishme dhe jetën e këtë botë nuk kanë dhe një kuptim dhe jetove i drejt apo jetove i padrejt jetove i mirë apo jetove i keq jetove në kushtet të mira, apo jetove në kushtet të këqia. Jetove duke punuar mirë, apo jetove duke punuar këq, e tëra është e njëtë. Nuk ka farë dalimi nga se kur të vdesim të gjithimi të barabartë. Semi si të barabartë, të gjithë bëhem i dhejë. Dhe kështu të barazohen të mirët me të këqitë. Dhe kështu të barazohen me zorët me të drejtët e kështu mëratë. Andaj ata kanë insistuar që Ti kushtuat sa më tej për rëndinë në këtë botë, shuzimet e epshave, pasimit të tyre, knjacive të përkoshme, pavarësisht sa do të ting këtu në llogari të të drejtave të dikujt apo do në të ting në llogari të kostëve të tyre e gjithë më radh, nga sa ata kanë menduar se jeta në këtë botë nuk është tjetër përveçse një përjetimi i këndshëm i cili përfundon me mbylljen e syve në fund të, të këtij udhimi. Edhe pse janë munduar kështu të shprehen, mirë po vazhdimisht natyrës tyre e brendshme, që Allahu e ka krijuar njerin vazhdimisht ajo i kanë ngacmuar, nuk i kalon rahat që ata të jetojnë të rahatshëm, që jetojnë të jetojnë të qetë në nihën e këtij gjykimit të tyre për jetën. Andaj, nëse i referohemi poezive të tyre shkrimëve të tyre do të shohim se elita intelektuale e tyre nuk ka mundur të pajtohet se e tërë kjo jetë është pa ndonjë qëllim. Kjo është që Kur'ani flet për të kaluarën. Mirë po, edhe e ardhmja e njerëzve nuk ka qenë shumë e ndryshme nga kjo që tham më herët. Kështu që njerëzit zjodhen përgjigjet ndryshme. Disa për tyre than se jetën e këtë bot nuk është tjetër për vetë se një tërsi ligjër të cilat funksionojnë pandikim ga jashtë. Do të të si kurse një orë e ndërtuar, një orë e prodhuar, e cila në të cilin orë gjdo pjesë e kësoj orë e ka rol në vetë. Dhe aja funksion njër mekanike, pa ndo një qëlim, a krepat e orës levizin, mirë po pa e ditë se qëlimi tyre është për të regu kohën. Këtë është edhe njëriu për ta. Kryin në disa funksionin këtë bot, i kryin në disa pun, e ka një ralë të saktuar, mirë po njër mekanike. Në mënyrë të regulluar më herët. Njëriu nuk edhe në qëlimin e krimit e ti, nga se përta nuk kanë dhe në qëllimit se si të i kalën këtë mekanizm. E dësatë të tjërë thonjë se njëriju nuk është krijesa e cila meritën u dheqen, përshka këse ka një qëllim të kërkuar për njërijut e i cili qëllim nuk kërkuat nga tjërët, jo për këtër zalunjeri. Mirë pa ta mendojnë se njëriju është i privilegjuar Njeriut i ka takuar u dheqja në këtë botë për shfërashvje nga se në bazë të materis e cila ka evoluar vazhdimisht. Prej kries e një kries ka përfunduar evoluimi të këtë njeriut dhe ka mbet njeriut këtë që është. Prej si pasyra, rasisht njeriut është i përsosur, rasisht njeriut është u dheqë, rasisht njeriut është me i menqërë është ai i cili ka mendjen dhe arsyen dhe logjikën. Rastësisht, jo pse dikush e ka shtyr kët proces, jo pse dikush ka dashje njeriu për shkak të një qëllimi të caktuar si të jetë i tillë. Prandaj sipas këtij kuptimi ka pasur mundësi që edhe rastësisht procesi evoluimit të përfundon tek bretëkocat, kështu që do të kisim sot bretëkoca që udhëheqin ndërsa njerëzit jetonin në moçale. Ose sipas tyre ka pasur mundësi të jetë të minimin apo qeni, apo maca, kurës nukohë për kresëve, ka pas mundësi që ta ketë privilegjën dhe njëriut nga se sa i përket qëlimit nuk ka qëlim, si kurse do tët jetën shtaza, si kurse angazhoz shtaza, mu të njëti në qëlimet ka edhe, edhe njëriut. Pra dhe në basë të kësaj, dhe në basë të këtëre kuptimeve, kuptum një degradim të egrë dhe ekstrem të, të njëriut njëriut e që ajë që e ka kryuar nuk e ka dëshruar këtë degradim për te. Pasë që përmendum disa prej këtyre përgjigjeve të njerëzve, që janë munduar të japin në lidhje me qëlimin e kryimit, në lidhje me preardhën e njeriut, në lidhje me zanafilin e kryimit të njeriut dhe rolën e ti në këtë botë, Njerëzit e tjerë që e kanë dëgjuar dhe e kanë përcilur këtë debat të zhvilluar, shekuj, më radhë dhe që e kanë përcilur këtë debat të zhvilluar mes shkenstarve dhe djetarve, njerëzit në përgjësi kanë marë qëndrime të ndryshme në lidhje me këto përfundime. Do t'i përmeni vetëm disa për tyre. Disa për njerëzve janë lodhë mi aftëma. Jemi këriu për këtë, jemi këriu për atë, rasesht, parasesht, me evoluime, e kështu më radhë, duke me nduar kështut, janë lodhë. Dhe kanë vendosër që, dhe kanë vendosër që qëndrimi i tyre, ndaj tërë kësa që pëndodhë të jetë i njërimi. Të jetë i njërimi. Do të satë, kan thënë kështu. Ne do të mirëmi me me diturin, do të mirëmi me shkencën, do të mirëmi me zbulime. Do të mirëmi me johen e ligjeve që funksionojnë në natyrë. E nuk do të kthejmë kokën fare për qëllimin e kësaj. Edhe pse sa janë thelluar më tepër në zbulime, sa janë thelluar më tepër në shkens, a që më të për janë detyru, që të kërkojnë përgjitën këtë pytje, nga se, vazhdimisht, udhtimi i tyre i ka bindur se, nuk ka në këtë bot, azë e rasisht, nuk ka mundësi, tërkjë kosmos, nuk ka mundësi, tërkjë natyr, nuk ka mundësi që njeriu, me këtë, për së shmëri që e ka falur zotit ti, tjetë rasisht kështot, nuk ka mundësi. Mirë pa, sari i ka brejkën dërgjegje, sari i ka shtyrë që të vazhdojnë u thimin kërkim të përgjitës e drejtë, ata e kanë nëbytur, e kanë nëbytur këtë qelizë që i kanë nëzitur të kërkojnë përgjitën. E kanë nëbytur me qëka duke thënë se shkensa nuk është filozofi. Shkensa nuk ka të bëjmë e fenë. Pëse e mi kryuar, pre nga kemi ardhë, kush në ka kryuar, ka po shkojm. Cili është qëllimi i krijimit? Cili është roli i on në këtë botë? Kto për ta kanë qenë pyetje që i takojnë natyrës së fesë. E për ta feja nuk ka pasur rëndësi të madhe, nuk është e rëndësishme me anësi që na të vazhdojmë zbulimet tona dhe të avancojmë shkencën për të mirën e njerëzimit. Zbulimet e dyra janë shkencore dhe insistimi i tyre për të vazhduar me shkencën nuk është diçka e qortuar. Për kundrazi, kjo është diqka që me dëvërtet kam bërë punë të ndershme dhe duhet lefdruar për këtë. Mirë po, mbytja e atyre ndjenjeve, i njërimi i tyre, i vazhduhu shumë për këtë, kjo është e që ka përdu gabimin. Njerëzit maheret kanë qenë shumë në distans të largë me natyren. Njerëzit për para kanë qenë shumë më largë vetës e tyre. Nuk kam pas mjetë që të komunikujnë me natyren, nuk kanë pas mjetët që të njëhen me vetën e tyre ka që afer, me gjithat, edhepse nga ljarë kanë shiku, edhepse kanë qenë shumë të kufizuar në njohin e vetës e tyre, në njohin e organizmet e tyre, me gjithat, ata e kanë ditur se nuk është rasishja. Ata spaku kanë pranuar se zoti ka kryuar, ata spaku kam pranuar se e kemi një qëllim, edhe pse kanë dalu pasajnë përsa këtimin e këti qëllim. E, e udhës kështë me qenë që sa më tëjë për që njerëzit janë afru afrë vetës e tyre, sa më tëjë për që njerëzit janë afruar në preke me ligjet e zotë në atyrë, sa më tëjë për që njerëzit kanë zbuluar, është dashur që këndjenë, është edhe më tepër. Çlëndin, ndjenja dhe bindja me një fjalë. Dhe bindja se nuk është rastësisht, por ka ndosht fatkeqësisht e kundërta. Që njëri sa so më tepër është afruaj njëjës ligjeve, sa so më tepër është afruaj njëjës vetës së tij, fatkeqësisht aq më tepër është larguar nga kërkimi i qëllimit dhe aq më tepër, dhe aq më zhëshm ka filluar të thotë se jemi krijuar rastësisht në ka kryuar natyra, kemi evoluar e kështë mëral. Një shemblë për tërkat. Shemblë i kësaj që se këmë mëherët, i këti njërimi, i në gjanë shemblët i njëri u cili ka qenë nga ljarë duke e vëzhguar një shtëpi. I ma hënditur me bukurinë shtëpis, i ma hënditur me oborënë e sajtë të bukur, i silën në kokë disa pykja si për shambull, ha thua val, cili ka shqenë inxinjeri që e ka konstruktuar këtë shëpi, pa dëshim se duhet tjetë nga më të njorit, pa dëshim se duhet tjetë nga inxinjerit më të njorit botnor. Apo, pythet, qëfar qëllimi ha thua val, ka pronari kësë shëtëpje në ndërtimën e kësë shëtëpje të bukur? Me sigurie ka që të banën të, me sigurie ka që ta shetë në dështë a e të fitan e kështë më rap. Kështu komunikon një riu me këtë shtëpi nga ljargë, nga ljargë kështu komunikon, nga se nuk ka qasje më të afërt për të zbuluar përgjën këtë pytje. Në moment për momenteve, i është mundësuar që të afroat, i është mundësuar që të futet në branda, dhe mahnitja e ti me bukurin, dhe mahnitja e ti me perfekcionizmin e treguar në ndëtimin e kësaj shtëpije, shtot edhe ma tepër. Portaž, çndrimi i tij është i kundërt. Në vend se përmes asaj që ndërtumrena të kuptojnë, a thuaj vallë ka vendosur pranë qytetën brenda apo jo? A ka vendosur të shit atë apo jo? Në vend se ti zbulon kësole çëllimësh, do bën kësole përpjekësh, se cili është qëllimi i investimit tek shtëpia? Cila kompani ka pas mundësi ta ndërton kaq bukur, në vend se kështu të bisedon me vetën e ti dhe të afrohet ka përgjigje? njëri ju thot, po sa të futet brenda, po sa të afroët, thot, ta shë u binda se kjo shtëpi që ka ndërtu vetë. Ta shë u binda se kjo shtëpi që nga rasisht e vendosën këndë vend, nuk kanë dhe në qilëm të saktuar. A nuk është këni paradoxë si sharak? Njerëzit kër nuk kam pasur qasje në njohjen e organizmit të brendë shumë të një si funksionan, kam besu në zëtë më tepër Se kur kam filluar ta njohin këtë, a nuk është kjo që ditshme? Prendaj, nga paradokset, e kësaj kua është që të gjim shkenstar atest, e papranuar, besomni, të gjim mjek që gjdo dit është në kontakt me ligjet e zotit, gjdo dit është në kontakt me bukurin e kryimit, gjdo dit mahnitet me atë që ka eshe, Mirë po nuk e afron kjo të zoti Kjo nuk e shtyn kur Që të bisedon me vetën e ti A thua val Pse tërky kujdes A thua val Pse kjo kryim Kaq i përsosur Po të ishte vetëm për ngrëna dhe për të pi Pa dyshim se Shumë prej Aspektet e të kryimit njëri Nuk do të i nevojitishin Nëse vetëm kjo do të ishte qëllimi Përëndaj ata ne pa mundsi për gjetur përgjigje, duke ikë nga përgjigja kanë zëdhur metodën e ignorimit. Disa të tjerë nuk kanë pas mundsi që ti përballojnë këtë ignorim. Nuk kanë pas mundsi ti përballojnë me vërtet zbulime mahnitëse që i kanë zbuluar në në njeriu dhe në natyrën që e rrethon njeriu. Kan pranuar se kjo ka krijuar. Kan pranuar se kriju si ka një qëllim këtë krim. Mirpaf nuk kanë ditë se kush. Ata e kanë ditë se Zoti ka kriju dhe e kanë ditë se Zoti ka qëllim, mirë po nuk kanë ditë se si duhet njeriu të pozicionohet drejt këtij qëllimi. Nuk kanë ditë se si duhet njeriu të sillet në raport me këtë qëllim. Andaj disa për dy kanë thënë se njeriu duhet që ta mbjell paqen, duhet që të, të angazhohet për të cil lumturi, rahati që sidhet në ditë. Mirë po mënyra si të arjetë kjo Kam betë vazhdimisht e pa njohër për ta Tërkët që e cej ka shikua së ndërruar Pata përqëllem të them një gjë Ajo është Se si pas kuptimit islam Aja që është elogjekshme Dhe aja që është e arsyshme është Që njëri u sa më te për të ketë dituri Duhet të etë sa më afërzotit Njeriu sa më intelektual të jet, sa më shkënstar i mirë të jet, sa më mjek i mirë të jet, sa më inxinjer i mirë që të jet, e kështu më radhë, sa më i dishëm që të jet, duhet të jetë më i bindur se tërkët krijem zoti e ka bërë. Dhe tërkët krijem zoti e ka bërë më një qëllim të caktuar. Përndaj, duhet që dëvëshmëria dhe për kushtimin dhejzotit të jetë titulli i shkenstarve, i mjekve dhe intelektualve. Dhe pas taj prejtyra të tjire të msohen, e jo të ndodh e kondërta. Nga se ata që janë jashtë të pisë nuk kanë mundësi, sada që të mahnitin nga largë, nuk kanë mundësi kurën e kurës të aprejtojnë knasin e njëtë të kësaj mahnitjeje, si kur ata që e në brenda kësa i shtëpije. Kjo është përësia, që të kuptojmë se Allahu i madhuar është kryuasi dhe të kuptojmë se Allahu i madhuar ka kryuar me në qëllim të saktuar. Mirë po, cilë është këllim? Dhe si kemi mundësi të njimë me këllim, do të jalim këtë, Fjallëve ta Allahut në të regojnë Në vjem Parës e të filojnë me këtë E bëm një ndërpejët e shkutër Në ndëqni pas kësaj Pauza Mëhammë Mëhammë E shrafu l-arabi Mëhammë Mëhammë يرى من يمشي على قدمي بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم kushem përsëri për të për vazhduar këtë temë që u habësoj se është e ndërlikuar, nuk është e thjesht. Jo pse në esencë që tema është e ndërlikuar, mirë po për shkak se njerëzit kanë përdorur metoda të ndërlikuara dhe e kanë ndërlikuar pasaj dhe përgjigjen. Ngase sikur do të mësojmë më vonë Islami e ka definuar shumë qartë këtë përgjigje. Prandaj përgjigja në këtë pytja nga këndvërstrimi islam, boran nga përgjigja e unë që e kemi për vetë zotit. Si pas kuptimit islam, zotit është kryuësi. Si pas kuptimit islam, zotit është i përkryëri. Si pas kuptimit islam, zotit nuk ndodhë që dë bëndi qka pa qëllimë nuk ndodhë të gëzoti asëgjë rasështë, pra ndaj, pre këti kuptimi, ndaj zotit, buran dhe rjedhë përgjigja në pytin e emisionit ton. Të mënduarit se zoti kryon këtë, të mënduarit se ne jemi të kryuar rasështë, të mënduarit se ardhja në këtë botë nuk kanë dënë e qëllim të saktuar, pa dëshim se dikush për njëzve mund ta kuptan këtë se kjo është qëndërim personal i gjdo kujtë për njëzve. Dikush ka dretë me mëndu se e ka kryu natyra, dikush ka dretë me mëndu se ka ardhë rasisht, dikush e drejtë e tjështë me mëndu se është kryu si rezultat i një Evolucioni që është zhvilluar Shejkuj më heret Kështu disa mendojnë Si kjo është e drejt Dhe njëri ka dhejtë të shprejtë Si kurse dënë Por një verset kuranor E dhe mëntën një kuptim të tjil Një verset kuranor Në thotë se Nuk është e drejt e jona Që një të flasim për këtë pun Nga se Allahu është ajë që në ka kryuar Dhe kur na ka krijuar Allahu i madhruar nuk na ka pyetur se në cilën ku dëshiron të krijoheni. Nuk na ka pyetur se ku dëshiron të shkoni. Nuk na ka pyetur për asgjë rreth krijimit tonë. Ka krijuar vet. Andaj nuk ne ta kanë nevojë që ta injorojmë tërë këtë proces të krijimit. Dhe themi se jemi të lirë të mendojmë ashtu sikur se dojmë na për këtë krijim. Nga se është o sikur se kemi pranuar Se Allahu është kriuësi Duhet të pranujim se Vetëm ati i takan që të përçaktan Qëllimin e këti kriimi Ndërgjene këtë fjallë të Zotit Se si Shprehet Zotit në lidhe me këtë Që thamë maherët Allahu i madhruar thot Efe hasibtum Enne ma khalëknakum Abethan u enne kum i lejna Latur gjaun A mëndua të valë që ne ju kemi kriuar këtë dhe që nuk do të këtheheshi të këne, i larsuar qoftë Allahu së ndua si i vërtet. Nuk meriton të adhërojt me të drejtë asë kush posti Zotit të fronit madhështorë. Në kaptinën elmu'minun, në kaptinën elmu'minun, në ajetin 115, 116, Zotje e përmend këtë realitet. Për cëllim e vëmendim e mua vetëm për pak qaste, dy shprejhje nga kjo verset kuranor. Filëmisht fjale Allahut, mës val, mës val menduat, sa e fuqesh më është për ta renuar, atë mendim që e cekëm me heret se jemi të lirë të mendojmë në për këtë qëllim. Jemi të lirë në të përcaktojmë Kusht në ka kryuar dhe pësë në ka kryuar? Shikëri sa fuqishëm Allahu aza u gjel i kundërvijet, sa dy kënë a më zval me nduat? A më zval me nësë është e drejt e ju aja kjo? Dhe dyta, i lartësuar qoftë Allahu, dhe të tëtë është akuz për Zotin, cuhet se jemi kryuar këtë imi krijuar pandë një qëllim. Kemë ardhur këtu botë për, për të ngrënë, për të pirë, për të shkuar diku ku nuk dim, ku po shkojmë, apo për të perfunduar përfundimisht në, në tokë. Ilaçuar qoftë Allahu, largës Allahu ksoj akuze. Të çat kur të spreresh ti kështot, kur do kohsë thot se kuptimi im për teorinë e ekzistimit është se njeriu është gjetur rastësisht, apo njeriu ka evoluar, apo ka ardhur pandë qëllim këtu botë atëherë të adinë se nuk është kje e drejt e ti, për me këtë ka senuar të drejt në edikuj të tërë, e a e shkriusi e ti, nga se e drejta e zote të këni është, që pasi a e shkriusi jonë, të jetë a i cili definen qëlimin e krijumit tonë. I lartësuar që ofë të Allahu, i lartë është Allahu, i pasë tërë është Allahu nga kjo akuzë, s'ko të bëjë zote me këtë aspak, kjo është një shpifje, se disa nga krijesat e kanë adresuar ka Zoti e çaj s'ka të bëjë me të. Malikul Hak ai është sunduesi i vërtet, aty ta kanë realisht i ter pushhteti. Nuk meriten të adhurohet askush pos Allahut. Pas kësaj duhet të kuptojmë edhe një gjë tjetër. Me krijuën e njerëzit nuk manifestohet vetëm fuqia e Allahut, edhe mundësia për të krijuar për gjithashtu manifestohen edhe cilësit e tjera, si kur aja e faljes, e mshires, e mirsis, e kësëmerat. Prandaj a ta njerës se pranojnë se Zoti i ka kryuar, e pasaj definojnë qëllime nga vetja tyre, pse nga ka kryuar, këta njerës kanë pëhuar se Zoti është i fuqishëm dhe a i kryan, mi për kanë mëhuar mshirën e ti, kanë mëhuar mirësin e ti, kanë mëhuar falin e ti, nga se një preqëllimeve të kryimit është, që kur të gabojmë, kërkojmë falje të na falë Zotit ata që e shpërfilin këtë qëlim ata e kanë shpërfilur në cilësin e Allahut sa e është falësi prendaj të folën për qëlimin e krimit është e lidhur drej për drejt me të drejtin e Zotit ga se është e drejt e ti të përcakton qëlimin e krimit pasi që aja është kryusi dhe aja është i cili e ka kryuar Jo vetëm njëriun, për tër atë që eshe njëriu dhe tër atë që nuk eshe, nuk eshe njëriu. Prandaj, se i përket pyte se njerëzë pëse u kryuam, apo pëse na krye i Zoti, për dëllim nga e që përmendëm më heret nga përgjitje që i kam buruar nga njëriu në shpallin e fundit, respektivesh në Kur'an, dhe në fjallt e të dërguarit e fundit Muhammedit a.s.w., kësaj pyetje i jashdhën një përgjigje e qartë dhe e prerë. Mbështetur në këtë çëske, në kapitullin Adh-hariat, në kapitullin Adh-hariat, Allahu ka definuar qëllimin e krijimit të njerëzimit kështu. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون Nuk i kam krijuar xhenet dhe njerëzit për asgjë, vetëm që të më adurojnë. Universitet është Allahu i Madhruar, ellezhi xhalqa el mauta wel hayata libluwakum ayyukum ahsanu amela. Ai ka krijuar jetën dhe vdekjen për t'ju provuar se kush prej jush do të veproj më mirë. El Mulk, ajeti i dytë. Kështu pra, qëllimi i qendrshëm për të cilin është krijuar njeriu është adhurimi i Zotit. Dhe kjo jo për shkak se Zoti ka nevojë, nga se këtë dilem kemi folit për të në emision e kaluar, kur kemi cekur fjallin e Zotit të transmituar nga e bu dherri, ku thuhet se, o, rabët e mi, në qovës të gjith ju në ngritin i në shkallin e më të devëtshmin nga ju, nuk eshton kjo pushtetin tem aspak. Pra në Zotit nuk ka nevoj për adhurimin tonë, nuk në ka kriuar pëse ka nevoj për neve. Dhe në anën tjetër, që li mi krimit të njerëzve është që të përvoz sjellëja tjyre. Kjo bot e jetës dhe e vdekjes, kjo bot e pasuris dhe e varfris, kjo bot e shëndetit dhe sëmundjes, është kryuar për t'i shoshitur dhe për t'i daluar shpirtat e mirë nga shpirtat e këshin. Nga se të kefundit, sjellëja njerëzore në këtë bot është masa e besimit të tjyre. Mirë po, do të theksuar se provimi i sile së njerëzve nuk bët për të informuar zotin për njerëzimin nga sa e është i gjithdishëm, mirë për bët për një shkak e aje është për të avertetuar njeriut drejtsin e gjykimit para zotit. Zotit e din sile në gjithdokujt për neve, dhe zotit e din si është gjithdokush për neve, mirë për i kamunësua njerëzë që të dveprojnë që nesër, kur dalin për Allahot të madhruar, mos ta mgoj diturin e Zotit, por dvërteto deturia e Zotit për ta me veprat e tyra. Kështu pra, shikues të nderuar, hap pas hapi erdhëm në dyert e adhurimit, duke kuptuar se adhurimi është e drejtë e Zotit, manifestim i raporteve tona me të dhe e fund është qëllimi i krijimit. Rëndaj, adhurimi që për të të të të klasëm në misionet e ardhshme me lejnë e Zotit në dërtohet në këto tri shtylla. Kështët islami e definan arsyen e adhurimin dhe i Zotit. Pëse duhet të adhurim më vetëm Allahun e madhruar nga se kjo është drejt e ti. Pëse duhet të adhurim më vetëm Allahun e madhruar nga se kjo është manifestim i natërshmë i raporteve tona me te, dhe pse duhet adhuruar vetëm Allahun, nga se kjo është qëlimi i krimi ton. Andaj, në emision të arshme, do të flasim për konceptin e islamit rrëth adhurimit. Qka është adhurimi? Kur një vej për është adhurim? Bi qka ndërtojt adhurimi? Qka e prishë adhurimin? E kështë të më radhë. Ndo shtë ndëkush nga ju dhe të tëtë, të të hojjë, Shumë engarkuar ajo që është të nderi më tani Pajtojmë se ka një lej ngarkese Pajtojmë se ka një lej ngarkese Mirë po Most të harojmë se këto tri qështje Përbëjnë më bazën Bi cilën do të ndërtojmë adurimin ton dhe i Zotit Andaj nëse baza është engarkuar Nëse baza është e fuqishme dhe stabile Most kemi frikë pasaj për tëra A që do të ndërtojmë përmite Shumë Pra ndaj është të vërtet se ka pak ngarkes Duhet një koncentrim më imad Mirë po Pastaj vjen shlirimi Pastaj vjen lumturia Pastaj vjen qëtsia Pastaj vjen pushimi Me len e Allahut Azogjel Pas kësaj ngarkese Pas këti kuptimi që kemi poldirë më tani Do të ndihemi të lumtur Rahat dhe të pushuar Në njen e adhurimi të Zotit ton Me ka që përrundojmë sët Shikua së ndëruar Nuk e shpesuar se do të tako mi përsëri në emision në arshëm E lusim Allah në madhuar që të në mbron nga gjdo e keqe Të në ruan nga gjdo fatkeci Të në jep të mire në këtë bot Të në jep të mire në bot në arshme Të në jep pace në raporte me te Dhe të në jep pace në raporte me njeri tjetërin Dhe në emision në arshëm, Zotë i ju ruajt Ju përshëndes, es-salamu alaikum wa rahmatullahi Oh, oh, oh, oh, oh